Kapitola 9. zdvořilý jazyk Vlasy se mělo stále vlhké, když jsem prošel krátkou chodbou a potom nahoru po schudcích na jeviště prázdného divadla. Místnost byla jako vždy temná, až na obrovský stůl ve tvaru půl měsíce. Došel jsem na okraji světelného kruhu a zdvořila jsem vyčkával. Kanclér mě pokynem pozval dopředu. Přistoupil jsem blíž ke středu stolu a podával jsem mu svou kartičku. Potom jsem ustoupil a zůstal jsem stát v jasnějším kruhu světla mezi dvěma vyčnívajícími rohy stolu. Devět mistrů na mě zlíželo. Rád bych řekl, že působili dramaticky, jako krkavci na plotě nebo tak nějak. Ale i když měli všichni na sobě formální oděv, zájemně se k sobě nehodili, takže vypadali spíš jako jakási sbírka vzorků. Co víc, viděl jsem na nich známky únavy. Až teď mě napadlo, že studenti sice zkoušky nenávidí, ale ani pro mistry to patrně není procházka růžovou zahradou. Kvot, syn Arly Denův, pravil kancléř formálně. Relar. Pokynul ke vzdálenému pravému rohu stolu. Mistře lékaři? Arvil s dědečkovskou tváří a kulatými brejličkami se na mě zahleděl. Jaké jsou medicinální účinky henky? Zeptal se. Je to silné anestetikum, odpověděl jsem. Vyvolává katatonii. Potenciálně působí jako projímadlo. Zaváhal jsem. Má také spoustu vedlejších účinků. Mám je všechny jmenovat? Arvil zavrtěl hlavou. Ne. Pacient přichází do mediky a stěžuje si na bolesti kloubů a dechové obtíže. Má sucho v ústech a sděluje, že v nich má stále sladko. Dále si stěžuje na mrazení, ale přitom se potí a má horečku. Jaká je tvá diagnóza? Nadechl jsem se a zaváhal. V medice nestanovují diagnózy, mistře Arvile. Přivedl bych některého z vašich LT. Usmál se, v koucích očí se mu udělaly vrázky. Správně, řekl, ale pro účely naší diskuze, co myslíš, že mu je? Je ten pacient student? Arvil zvedl obočí. Co to s tím má společného? Pokud pracuje v řemeslech, mohlo být o horečku tavičů, odpověděl jsem. Arvel zahýbal obočím a já dodal. V řemeslech se mohou vyskytnout všechny druhy otrav těžkými kovy. Jsou vzácné, protože studenti jsou důkladně poučeni, ale každý, kdo pracuje s horkým bronzem, se může nadýchat tolika výparů, že ho to může zabít, pokud si nedá dobrý pozor. Zahlédl jsem, jak Kelvin přikrvuje a byl jsem rád, že nemusím dodávat, jak jsem před měsícem sám prodělal lehkou otravu. Jedině díky tomu jsem to věděl. Arvil zamyšleně udělal hm. Načiš pokynul ke druhé straně stolu. Mistře aritmetiku? Brandeur seděl na levém konci. Za předpokladu, že penězoměnec si bere 4 kolik pencí získáš směnou jednoho talentu? Jaký druh pencí, mistře Brandeure? Zvedl pohled ke stropu a zamračil se. My jsme snad ve společenství, pokud si vzpomínám. Počítal jsem si zlavy podle knih, které vystavil v archívu. Nebyly to skutečné směné kurzy u lichvářů, šlo o oficiální tarify, které používala vláda a finančníci, aby si mohli navzájem patřičně lhát. V železných pencích 350, odpověděl jsem a pak jsem dodal. Jedna. A půl. Brandeur se podíval na papíry před sebou, ještě než jsem domluvil. Vůj kompas ukazuje ve zlatě 220 dílků, v platině 112 a na kobaltu 32. Kde jsi? Ta otázka mě zaskočila. Orientace podle tříplátku vyžadovala podrobné mapy a pečlivou triangulaci. Obvykle ji používali jen námořní kapitáni a kartografové a ti měli pro své výpočty k dispozici přesné mapy. Já viděl tříplátkový kompas pouze dvakrát v životě. Buď to šlo o otázku, uvedenou v jedné z knih, které Brandeur poskytl ke studiu, nebo byla zvolena jen proto, aby mi vzal vítr z plachet. Jelikož byli Brandeur a Hem přátelé, usoudil jsem, že půjde o to druhé. Zavřel jsem oči, představil si mapu civilizovaného světa a vyslovil nejlepší odat. Tarbean. Otevřel jsem oči. Snad někde v ilu? Popravdě nemám ponětí. Brandeur se něco poznamenal na papíra. Mistře jmenovači, řekl, aniž by vzlédl. Elodin mi věnoval zlomyslný, vědoucí už chlebek a mně se najednou zmocnila obava, že by mohlo odhalit mou účast na tom, co ráno provedl v hemových pokojích. Místo toho dramaticky zvedl tři prsty. Máš v ruce tři piky, začal. A pět už předtím někdo zahrál. Spojil prsty a vážně na mě pohlédl. Kolik piků je to? Osm piků, odvětil jsem. Ostatní mistři se na židlích neklidně zavrtěli. Arvel si povzdechl. Kilvin se zrobil. Heme s Brandeurem si dokonce vyměnili pohledy a vzájemně na sebe zakouleli očima. Všichni dohromady budili dojem trpělivě přemáhaného podráždění. Elodin se na mě zamračil. Cože? Přeptal se naléhavě a hlas mu stvrdl. Vy chcete, abych tuhle písničku a taneček bral víc vážně? Chcete, abych mu dal otázku, jakou dokáže zodpovědět jediný jmenovač? Ostatní mistři při jeho slovech stichli a znehybnili, tvářili se znepokojeně a vyhýbali se mu pohledy. Hem byl jediná výjimka. Ten mu hněvivě upíral zrak do očí. Výborně. Lodin se obrátil zpátky ke mně. Oči měl temné a jeho hlas zvláštně rezonoval. Ne hlasitě, ale když promluvil, zdálo se, že zvuk vyplnil celou síň. Kam odchází měsíc, pronesl ponuře, když už není na naší obloze. Když umlkl, Místnost se najednou zdála nepřirozeně tichá. by jeho hlas po sobě nechal ve světě prázdné místo. Čekal jsem, jestli ještě něco nedodá. Nemám ponětí, přiznal jsem. Po Elodinově hlasu mi můj vlastní připadal tenký a nehmotný. Elodin pokrčil rameny, pak vznešeným gestem ukázal přes stůl. Mr. Sympatik. Alexa dal byl jediný, kdo ve svém formálním rouchu působil přirozeně. Jako vždy mi jeho černý vouz a vyzáblá tvář připomněli zlého kouzelníka v arturských hrách. Věnoval mi soucitný pohled. Co takhle vazba pro lineární galvanickou přitažlivost? Pravil jakoby mimochodem. Rychle jsem zadrmolel odpověď. Kývl. Jaká je vzdálenost pro nepřekonatelný rozklad železa? Pět a půl míle odpověděl jsem podle údajů z knihy, přestože bych mohl uvést pár námitek proti výrazu nepřekonatelný. Sice bylo pravda, že přenést jakékoliv významné množství energie na víc než 6 mil je statisticky nemožné, ale sympatie se přesto dá použít na mnohem větší vzdálenosti. Když už unce vody vaří, kolik tepla je potřeba, aby se úplně vyvařila? Vylavil jsem z paměti všechno, co jsem si pamatoval z tabulek odpořování, s nimiž jsem pracoval v řemyslech. 180 taumů prohlásil jsem s větší jistotou, než jsem ve skutečnosti cítil. To mi stačí, pokývl dal. Mistře alchymisto? Mandra klhostejně mával s rukou. Vzdávám se otázky. Daří se mu odpovídat na otázky o píkách, radil mu Elodin. Mandrak se na něj zamračil. Mistře archiváři, Lorence se na mě podíval s netečným výrazem v protáhlém obličeji. Jaká jsou pravidla archívu. Přitom jsem se začervenal a sklopil hlavu. Pohybujte se tiše, spustil jsem. Můžete si knih, poslouchejte archiváře. Žádné pití, žádné jídlo, polokoj jsem. Žádný oheň. Loren kývl. Nic v jeho tónu ani chování nenaznačovalo nesouhlas, ale tím mi to připadalo horší. Jeho pohled se přesunul na protější stranu stolu. Mistře aplikací. Duchu jsem zaklel. Během minulého jedeníku jsem přečetl všech šest knih, které mi dal mistr Loren stranou pro Relary. Už jen pát říše od Feltemiho rejse mi zabral deset hodin. Bylo jen málo věcí, o které jsem stál víc než o přístup do archivu a zoufale jsem toužil udělat na Lorena dojem, když dokážu odpovědět na jakoukoliv jeho otázku. Ale s tím se nedalo nic dělat. Otočil jsem se ke Kilvinovi. Galvanická propustnost mědi, zabrumlal si mohutný mistr, podobný medvědu do vousů. Odříkal jsem to na pět desetinných míst. Tu hodnotu jsem používal při výpočtech pro lodní lampy. Koeficient vodivosti Gália. To jsem zase potřeboval při impregnaci emiterů do lamp. Dává mi Kilvin záměrně snadné otázky? Odpověděl jsem. Dobře, kývil Kilvin. Mistr rétorik. Nedechal jsem se a podíval se na Hema. Začal jsem až tak daleko že jsem přečetl tří jeho knihy, přestože jsem si rétoriku a nesmyslnou filozofii hnusil. Nicméně svou nechuť určitě dokážu na dvě minuty potlačit a zahrát slušného, skromného studenta. Jsem ruch, umím hrát role. Hem se na mě zamračil, jeho kulatá tvář se podobala rozněvanému městíci. Zapálil s moje pokoje, ty mrňavý mizerný trhane? Syrovost té otázky mě dokonale vyvedla z rovnováhy. Byl jsem připraven na nemožně obtížné otázky, na chytáky, na otázky, které mohl všelijak otočit, aby se jakákoli odpověď zdála nesprávná. Jenže tohle náhle obvnění mě zaskočilo. Trhan je výraz, který obzvlášť nesnáším. Teď mě však zalel příval citů a přivolal mi do úst chuť švestek. Zatímco jedna moje část stále zvažovala nejelegantnější způsob odpovědi, zjistil jsem, že už mluvím. Nezapálil jsem tvé pokoje, řekl jsem půlctivě. Ale přál bych si, abych to býval udělal. A přál bych si, aby tam byl a tvrdě spal, když požár vypukl. Hemův výraz se změnil z něvivého na ohromený. Relá rekvote, vyštěkl kancléř. Mluv slušně, nebo tě osobně nechám vyloučit za nevhodné chování. Chuč švestek se ztratila stejně tak náhle, jak přišla. Připadal jsem si poněkud omámeně, až jsem se spotil strachem a zahanbením. Hluboce se omlouvám, kancléři. Vyhrkli jsem s pohledem sklopeným na podlahu. Promluvil jsem v něvu. Trhan je výraz, který moji lidé považují za ovzlášť urážlivý. Jeho použití vyvolává vzpomínky na systematické vyvražďování růhů. Mezi kancléřovým obočím se objevila vrázka zvědavosti. Připouštím, že o této etymologii jsem dosud nevěděl, zamyslel se nahlas. Mohl bych na to navázat svou otázkou. Zadrž, přerušil hohem. Ještě jsem neskončil. Skončil, pravil kanclér tvrdě. Zachoval se zprávy tak nezdvořile jako ten chlapec a nemáš proto tak pádnou omluvu. Předvedli si, že nejednáš profesionálně, tak nás laskavě ušetři dalších poznámek a buď rád, že ti nedám oficiálně pokárat. Hem zbyl vsteky, ale udržel jazyk za zuby. Kancler se obrátil zpátky ke mně. Mistro lingvista, ohlásil se formálně. Rela Quote, jaký je původ výrazu Trhan? Začal se používat během čistek, které podnítil císař Alkion, vysvětloval jsem. Vydal nařízení, v něm stálo, že všichni trampující handlíři na silnicích mají být pokutováni, uvězněni nebo vyhnáni bez soudu. To označení bylo postupně zkráceno. Zvedl obočí. Opravdu? Přikýval jsem. Předpokládám, že je tu i spojení s výrazem o poukazující na často zanedbaný vzlet některých potulných komediantů. Kancler důstojně pokývl. Děkuji, dala rekvote. Posaď se, než se poradíme.